esaldeko ikiku entzzoneko zerbitsu publikoarena bulzatzeko Bi milata emezortzitik, bi milata ogoi irateko elburu eta baldiabideen kontratuak eola deitzen dira. Izenpetuko ditu akitania berriak, atzo zuen bilkura nagusia, bilkura osua, akitania berriak, hainbat aipageaiekin. Eh, eta gai hortan, partaidetan, kausitzen dugu, kanal eta gurekin Simon Karrer, arduraduna, egunon tzuri? Da, egunon. Ala, beraz, lehenik, Simun Karrer, zer ganaidu kontratu orien bidez, zer garatu nahi du eskualdeak? Uh, Euskaldearen logika izan da, bada, az, antzineko urtetan ere, bazuten uh, uh, MBI-a laguntzeko uh, Euskaldean ziren uh, telebistak, eta horren bidez, sorkuntza, uh, sinematografikoa eta entzunikus mund, uh, inguruko sorkuntza, bultzatzea, bideortatik. Eta beraz, dola jadanik antzineko uh, aldian, akitainak, erabakia egin zuen, eta kontratu bat egin zuen, uh, tvz Uh, bordalekotere bordale bistarekin uh, eta um, modu baten milion bat eta zain bat euro uh, urtero uh, bat zuen uh, TVZ-ek eta horren bidez alde batetik eman kizun batzuk egiten diren Euskaldeak dituen uh, zitu, uh, gaitasunen inguruko emankizunak kizunak uh, osoan baita ere uh, sustengua sorkuntzaren uh, Eta gero, uh, akitaina behia, sortu delarik eta handitu delarik, nola beste euskaldetan etzen uh, olako politikarik. Uh, nahi gaiak behiz maingainan da. Eta beraz, urte hastapenian, uh, deialdi bat egina izan da, behiz, lukalde guzian, handian, uh, ikusteko zen olako uh, telebista ziren eta ze proiektu izaiten antziren. Eta beraz, hortan... Uh, Ejantzuna eman dugu ere kanaluderekin, eta horrikin beste bost uh, edabide, beraz kanalude, Oktele, uh, TVPI, uh, TVZ, Bordalen, eta Franz Joak. Uh, Eta hortan, eh, azterketa egin eta, hainbat urte hastapenetik adik gira, izan dira Ndeialdiak, dozierak egiteko, gero hauzko bat ere bordalen, eta hor eh, eh, atzo beraz gauzatu da eta bozkatu da eh, laguntza bat, eh, deitzen dutena hori zerbitzu akitainako mailako serbitzua, baina sortu hori hori horien serbitzu bat, dela laguntza. Eh, partaidetza bat, uh, izenpetu dute, konbeino batekin, lau eri, bostetaik lau hautatu dituzte, TVZ, uh, France 3, Oktele eta kanalude, eta konbeino baten bidez, zerbitzu publikoko uh, parte bat, emaiten digute lan egiteko, euskaldearen, bizia, eta hainbat gauza, hola, bultzatzeko gure kateetan, al, uh, askatasun editorial osoa txikiz, Eta gure kasuan bereziki hizkuntzaren uh, presentzia uh, bultzatu nahi izan dute Euskalde mailan. Ejan Nau orain ejan deezagun Euskaldearen uh, ikuspegitik, kanalu den uh, lantzen duela euskararen presentzia setatzea uh, Euskaldikozerbitzu telebistako zerbitzu mm -hmm. batia. Konkritukin zenbatukanendu zuez zeen egiteko. Beraz hor, uh, itzagmenaren seetasunak uh, uh, uh, bukatzen ditugu lantzen, baina hor dira lau uh, bostak lotan, egan ezagun, uh, ikusten dela. Alde batetik, uh, landuko dugu uh, emankizun bat uh, egiaren uh, biziaren inguruan. Hor, uh, horain arte giten duguna ez da, aldaketan dirik, segitzen ditugu egiten erreportaiak, gaur egun biziaren inguruan, gure uh, lehentasuna delaren, dela nola telebista izaiten alden uh, lujaldearen geroa pentsatzeko tresna bat, eta segituko dugu hori egiten, beraz gauzatuko da izanez, emankizunak kizunak eta erreportaiak uh, tokiko biziaren inguruan, ekonomia, kultura, sozial uh, alde guztietatik, baina kanaludek orain arte egiten zuen bezala, hori egin. telebista? Egi telebista eta uh, janairu hori hori egiteko bekio gehiago uh, gero sentbata uh, uh, diferentzia badago da zerbait uketeen zituten bergo da kitania berriati edo es ez ez ez ez et, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Uh, eta lagu goi mila euroekin. Eta orain uh, uh, euskaldeak uh, or, uh, sartzen da iru uxtez izenpetu da behegun eta behegoi eta mila euro urtero iru uxtez. Beraz, uh, emendak eta sakon bat gure augekondua, kasik doblatzen dela uh, diru sartze behioekin. Eta uh, or, dara, or, dara, or, dara, lana, orain, orain, zer behi, jana iru dela dela, dela edatzeko uh, aukera behiak, eta, eta garratuko duguna... Uh, ejandezagun, gaur egun paisai hori, nola egezibitzen dugun telebista etxen, dena mugitzen arira, da, eta numerikoa sartu da, eta mila bide dira. Beraz hor, oh, sinplekia jaiteko eta detai teknikoetan sartu gabe, ejandezagun gure gauza izanen dela laguntzea eta egestea bidea gure emankizunak eta entzulek uslearen uh, ahitean. Eta oktarako, oh, Aura inarte gindukun bezala funtsian, segituko dugu uh, bide hori egestean proposatuz uh, bide berriak ikusteko gure uh, emankizonak. Kanal dudek akitania behia eskualdearekin itzahmen bat uh, izenpetu du, beste hainbat uh, katek bezala, lehenago aipatu ditugu. Simon karrer kanaldudeko arduraduna gurekin zira goizuntan, bo, beraz konkretuki ikuslehentzat, zer aldatzen du norabide behiunek? Adibidez, interneten bat izanen da, egun guztian, naski, hori da? Bai, gure webgunea gunea latuko da, eh, txuraz, uh, latuko da, eta hortan sartuko uh, dugu uh, beraz izanen da diario bat martsan eman endela programatua uh, itzordu batzuekin, ez dugu beteko, uh, ogoita lau orduak ez ditugu beteko emankizunekin, uh, hor izanen dira momentu batzuk nun baden justu edo panel bat, erraiten durela noiz berriz hartzen diren, baina hastean egunero, uh, bizpailu ordu egunero izanen dira gure programak ikusgai ordu esberdinetan adaptatzeko jenden egitmoa eh, etberdinai. Eh, baita ere beti bezala digitituko dugu proposatzen uh, webgune bedin hortan uh, aukerak begiz ikusteko ebankizunak edo begi ikusteko diren artxibo batzuk. E na autua, bada edo uh, zuk hautatu ikusi nahi duzuna edo proposatzen zauzuna soegin bi konkonsumintzekoan erakottzen artean, oskarko dira Bai, hori da. Jariuarena uh, bi aldetaik uh, da lebatetik gure proiektuaren garapenean, gure gauza bat zen, momentu batez uh, uh, programazio hortan txartzea, eta beraz, uh, be, baimentzen digu horrek hori uh, laguntza hori, bestaldetik dela laguntza hori lotua den zerbait, jariu baimen bat ukandugu eta itzarmen bat izenpetu dugu ere CSA uh, egiturarekin eta horrek Aldiz obligatzen gaitu sortzea jari hori, uh, itzahmen hogek. Gana idu ez du behit euskaldeak obligatzen, baina uh, sistema da dira ukaiteko diru laguntza hori CSRekin itzahmena izan behar zen eta itzahmena hori izenpetu eta gero uh, obligatua gira jarreo baten emaitea. Bainan orain dela uh, egin behar hortatik ateratzen ditugu Aleonak eta ikusten dugu nola lantzen alaen eta zer duen berri uh, jarruri hori zeiter. Eta gero uh, azken serveran uh, de segundera beraz erregistro gurea uh, bidea jendeekin uh, egoiten da beti denden den buruetan telebista bat, egiazko telebista bat, telebistan ikusten dela. Ez dela interneten bakarrik ikusten edo gailua. Beraz, naiz eta hori guzi alatzen ari den, orain uh, mugikoetan, tabletetan eta denetan. Beraz, gure uh, lana zanen da gure seinalea egina la, soporte guztietan ikusgai zaitea. Uh, Baina, erresteko bidea eta hemen, uh, ikusiz ere hemen, uh, diren uh, bahnekarlean, eroleko batzutan zaitasunak uh, gauza horiek um, lortzeko eta uh, beraz, uh, martsan eman dugu eta esperientzia bat izanen da, ondoko asteetan deialdi bat eginen dugu eta proposatuko dugu esperientzia bezala. hainbat jendeeri, uh, Trezna bat, proposatuko dugu, uh, lotura hori erresten duena uh, telebista gure diarioa eta telebistaren artian. Izaren da, holako box tipi bat, kanalude box, deitzen itzen mm -hmm. algin nukena. Eta nun, be hori uh, kozion sistema batekin, uh, edo uh, itza uh, ahpidetza sistema harin batekin, aukera izaiten alela, tresna hori emanez, Uh, internet etxean uh, internet eta telebstaren atzean, behok kate bat bezala, pixika bat debedirirako gailu bat edo beste zerbaiten bezala, aukera izaita eta hori kate hori eta kanaludeko programak izatea egunero horretan. Euskarri edo soportia izateko telebista, jendek ikusteko telebistan, zuen jarioa eta laket izateko. Horira. Eta egina ala jenden... Horira, uh, batzuak barakite hori egiten hoien ordina gailuekin eta, baina beste batzuek teknikoki bat uh, garatua baita, uh, aukera hori izanen da. Telebistan, uh, telebista fisikoan jadanik ikusten da kanal dute TVP iren bidaz gauhegon, hori zertan gelitzen da? Akorde hori? Uh, segitzen dugun berdin, eran nahi du gure eman kizunetaik uh, parte bat uh, TVP-in, gure ordua egunero ero TVP-in segituko dugu egiten uh, orain arte egin dugun bezala. Eta bada aukera ere, ipatzen ginoen uh, behar bada, Franz Troarekin, izaiteko ere zuene ekoizpena ikusgai Franz Troaren bidez? Or, uh, gure momentaldietan da. Baa momentuko kontaktu zuzenik ezugu kanfrannzoarekin baan hoiek uh, hoien uh, proiektua argumentatu dutelarik uh, eskualdearekin, beraz Frantzoa deitzen denanakAC TV da hori transzoaren uh, proiektua aurk eztu duenagu bezala uh, ataininari. Hortan sartzen dute uh, aukera hizkuntzak sartzea eta hori sartzeko, Behar ba, gure emankizunak ere batzuk sartza uh, diario hortan, Franz Troen den jarri hortan. Beraz beste haukera bat gure emankizunak ikusteko. Hoa jartzen malimak gaitu zuen hori eipatu dugu ostion, zenta kontratu hori akitania berriarekin izenpetu, di, izenpetuko dituzte. Kanaludek, Oktelek, Oksitaniako telebistak, TV7 bordalekoak eta Franz Troak, edo nak izanen denak, eta... Prezeski, eh, ipatzen ginuen eh, ze alatuko zen eh, ikusleentzat, entzat. Eh, Baina, zuen baitan, errandu zu, 228 mila euro, hori zen zen kisusena? 228 mila euro. 228 mila euro irurtez, uh, urte guziz. Buen, guguetan zizte, zer uh, alaketa or, uh, zuen zat egituraketan? Bai beraz uh, uh, gogo eta hori haszirugu da bukaeran, er, pixka bat uh, ejealiitatea bilakatu den oh uh, jate egin den lana. Beraz uh, bai uh, gogo eta sakon bat eramainten na gure taldean, taldea ere handitu da uh, handituko da orainnik bater handnde batzuk zaxtuko uh, uh, direnan taldea azkartzeko uh, gure produkzio egitmoan azkartuko da pixka bat, uh, beraz horiguusia ba, eragin bat batuen jana hiru diruak ez du dena egiten Uh, diru behi bat da, aldiz uh, ez da bat uh, bat batean uh, open dena nahi dugun bezala egiten aldela, beraz kudeak eta bat uh, bada horren inguruan, bainan bideonean uh, gira eta baita ere hortan ez ditugu ahansten uh, gurekin aspalitikari uh, direnak laguntzaileak eta ere parte hartzailea segitzen du izaiten eta horretarako ere bilkura bat antolatuko dugu laguntzaile guziekin egoera behia horkezteko eta ikusteko, ber nola segitzen dugun eta nola garapen horret ez, ez dituugu azten gure astapeneko baloreak eta lan egiteko manak, uh, arrisku hori baita beti garapen faseoietan uh, dekonektatzea. Beraz, horretan uh, uh, ar ari gira uh, buru behelagi uh, lan egiten. Beste zerbait uh, importanta dena dela uh, aitzahmen hortan baina biziki da ere egin nahi, nahi duguna, da lotura sarea, uh, entzunikusieko inguruan den sarea uh, edo industria, edo ekonomiori garatzea, eta beraz uh, guk hartu dugu hori uh, egin behar hori, eh, tzahmenan izenpetua eidatzea eh, den uh, egin behar hori, eta uh, analude, pausatzen dugu pixka bat hemen inpahaldean, uh, Euskarazko uh, entzunikuseko sorkuntzaren zat, tresna bat erdian emanen dena, eta beraz bultzatuko ditugu proiektuak deialdi batzuk eginez, eta beste produktore, beste autore realizatzaileekin, eta baita ere, uh, eskua aluzatzen dugu um, egoaldera, uh, ETEB, baita ere uh, ango produktsio sistemarekin, elkarrekin, eh, ramaiteko, uh, bi mugaz Gain uh, proiektu handiak, uh, ondoko urteetan izaiteko uh, uh, be, uh, filmak, uh, dokumentalak, fikzioak, mailandikoak eta uh, agian uh, gero ojartsunak uh, uh, izaiten anlutena, Frantzia mailan edo Europa mailan. Burro alatzeko, Simunkerrer, laburki behar da, ez bat, nun bait, lortu duzue, hor kontratu horren bidez, zer emaiten nauzue horrek plaza handdibaldeik deladala ba, bide baten uh, bide gurutzean gira, baina uh, begiratzen dugu uh, ere egina izan den uh, bideeguusia eta eta orain aldiz uh, begiz desafio handi bat, orain uh, kanandudeko kanandude bere bidean segitu behar dela eta eta agian uh, on lohtuko dugula hori uh, ba eramaiten behar den bezala. Behideo beraz, beratas kanaldududeria, el gurutzatko du ere dudarik gabe, Simon Karga gaskifite gainera. Eh, milesker gureekin izanik e, goiz eta pasaegunan milesker zueri eta bideo on ere.